Марія довго стояла на трасі й махала попутним машинам, але вони мчали, не загальмувавши. Нарешті коло неї зупинилася вантажівка, і вона доїхала до Обухова. Втиснулася в міжміський автобус, що прямував на Київ. До свого будинку добралася майже опівночі. Прогулювався хідником міліціонер, неподалік під'їзду стояло кілька державних машин, в яких спали водії. Марія піднялася ліфтом і тихо прочинила двері. Із зали доносилися жарти, сміх, веселі голоси. Вона безшелесно перетнула хол і стала за декоративною шторою, що прикривала вхід до темної кімнати. На підлозі – у невимушених позах лежали ті, кого сьогодні бачила у Володимира в кабінеті. Володимир сидів у кріслі і тримав на руках секретарку Аллу. Між коментарями він цілував її напіввідкриті груди. Вони дивилися на екран, де пливли кадри крайньої еротичної відвертості. Вова, як тобі удалось перевести цей порнофільм? Мария пизнала голос полногруды, что лежал на подлозе, и незмыгно дивилася на экран. «Меня же не проверяют, Вика! Мне доверяют!» Комсомольским лидерам верят. «Разве они будут провозить порнуху?» сплеснув майже хлопьячий голос, и все засмеялись. «При чем здесь порнуха?» с почуттям выгукнула Вика. «Это же любовь! «Красивая эротическая любовь! Нам бы поучиться!» «Ты бы многих могла поучить, Вика, не прибедняйся! Ты своей грудью всех с ума свела бы!» То, был поруч, стыснул ей в обимах и поцеловал у обы. с уже, выроснул снова молодший, майже хлопчачий голос. «Не надо комментариев, Игорь!» Почулося чиєсь задихане. Марія позадкувала до дверей і зупинилася, не знаючи, як їй повестися далі. Володимир підхопив на руки Аллу і поніс до спальні. «Вот это правильно!» – сказала Віка. «А ти би смог так мене поднять, Ростик?» «Да я подорвусь или упаду по дороге». Володимир кинув на ліжко алу і прикрив двері. Марія увімкнула в холі світло. «Кому там нехрен ділать?» – почувся чийсь незадоволений голос. Однак її помітили і посхоплювалися, екран миттєво погас. Всі дивились на неї, як на привида. «А ми здесь немножко розвікаємся, а то все робота да робота». Повногруда віка вдала на обличчі заклопотаність. У нас праздник, нас награділи орденом дружби народов, і ми рішили эту радость немножко отметити. Ясно, іронічно мовила Марія, і ви на радощах вирішили переглянути історичні кадри, як Ленін на суботнику носив колоди, чи як комсомольці будували бам, піднімали цілину. — Ну, мы тоже люди, и ничто человеческое нам не чуждо. — Вика, прекрати орать, ты нам мешаешь, — почулся за дверей Владимирев Владный голос. — Владимир Владленович, здесь ваша жена, — бодюр умолала Вика. — Ты доболтаешься, — почувся за дверей. — У тебя от возбуждения галлюцинации начались. — «Ростик или ты, Игорь, удовлетворите женщину. Займите ее рот чем-нибудь другим». Все топтались в комнате и разгубленно дивились на Марию. «Предлагаю вам немножко шампанского». Молодык, якого называли Ростиком, педешел до ней с пляшкой и фужером. «Расслабьтесь, как и мы, и присоединитесь к нашей радости». Він мружил очи и нахабно посмехался. Все хорошо, все нормально. Ну, немножко порезвились, посмеялись. Комсомольцы умеют работать, но комсомольцы умеют и отдыхать. Мы тоже часть трудового народа. Вы продавці неозонованого повітря. Смугу. Ото і вся ваша робота. «Анекдоти, секс, шампанське, коньяк, голі коліна, гроди. Ото і всі ваші труди!» Марія вибігла з квартири. Довго сиділа на лавчині і думала, куди їй зараз подітися. Бачила, як вийшло з під'їзду гурт, розсілися по машинах, і ті рушили, полохаючи нічну тишу. Вирішила їхати на автовокзал. Завтра вранці поїде першим автобусом. Не відчувала ні образи, ні гіркоти, лише непереборне бажання якнайшвидше позбавитися того лицедійства, що звалося її шлюбом. Марія сиділа у переповненій величезній залі, слухала однакові виступи і вдивлялася в лиця. Вони нагадували їй. Один строкатий букет. В президії – господарі цього зібрання, владні, навіть суворі. Чіпкими поглядами пасли тих, що нагадували збуране море. Тепер вони здавалися лише фізичними двійниками тих пожадливих до насолод хлопців та дівчат, що лежали в розслаблених позах перед екраном, кидали репліки і постогнували, дивлячись на кадри, Крайній еротичної відвертості. Її поява зруйнувала все, адже то був лише початок традиційних розваг. Наступним номером ставало переодягання, вірніше – роздягання. То вершина веселого маскараду. Хлопці і дівчата в костюмах Адама та Єви ховалися під простирадла і танцювали. А потім починався стрептиз, який закінчувався тим, що пливло на екрані. Ці поважні суворі господарі викликали в Марії іронічну посмішку. Минав третій день наради комсомольських працівників, на яку редактор з якихось своїх міркувань послав її тареву. Нарада проходила пишно, помпезно, Радіо і телебачення, транслювали цілоденно виступи, працювали кафе, книжкові лотки. Рево почував себе у рідній стихії. Ловив кожне слово виступаючих, занотовував у блокноті і сидів урочистий, схвильований. Володимир Заброда пив каву з коньяком в акторській кімнаті з лідером обкому комсомолу одної з південних областей. Лідер мала монументальний вигляд, була дорідна, висока, зовні неприступна. Лице кругле, із вабливими ямочками на щоках та кирпатим носом. Заброда безпомильно прочитував, що за тією зовнішньою величністю та суворістю вгадувалася романтичність, навіть сентиментальність лідера. «Я уже касіла, а мені вот-вот виступать», – сказала лідер і подивилася на заброду поглядом, з якого потекла патока. Володимир відчув її, і жестом досвідченого мисливця звів курок на нову жертву, що радісно і безборонно йшла на смерть. Він провів рукою по тому круглому личку, спустився нижче по шиї і завмер. З його очей текла смола. Її початок сягав іще часів легендарного предка Золотоординця, а кінець відшукав молодого заброду, який також почував себе володарем і повелителем. Лідер з півдня перехопила той палахкий погляд. Дотик пальців одного з найбільших лідерів республіки схитнув молоду плоть лідера – меншого масштабу. Ти умниця, і виступиш відлично, — запевнив Володимир. В акторську забіг Ростик і квапливо сказав: «Альона, готуйся. Зараз твій вихід». Лідер підвелася, встав із заброда. Ні пуха тебе». Він притягнув її і поцілував у губи. Пішла до трибуни, відчуваючи на вустах присмак його поцілунку. Володимир вийшов слідом. Слухав її і не слухав. Подумки роздягав лідера із Південної області і гамував солодкі перечуття. Надто багато її. Останнім часом у нього знову змінився смак. Колись подобалися тонкостанні, тендітні жінки – був період, коли притягали невеличкі, але він швидко минув. Тепер подобалися великі, пишні. Та, що на трибуні – класичний зразок його оновленого смаку. Йому подобалося в ній все, особливо як вона опускає очі і губиться перед ним. Лідер зійшла з трибуни і потрапила у гарячі обійми заброди. «Молодець!» – сказав збуджено, хоча майже нічого не чув із того, що вона говорила. Стиснув їй плечі і знову повів у акторську. Лідер щось хотіла сказати, але Володимир перехопив вустами її вуста і поцілував довгим поцілунком. Вона обвела його шию і притулилася до нього гарячим молодим станом. Те тривало довго. Сюди доносилися голоси, чисть запальний виступ, який переривали оплески. «Лєрі Гарадєцький старається», – сказав задихано, коли виступаючий залишив трибуну, а зал усе скандував. «У нього неплохая перспектива. Його хочуть перевести в партійні лідери». «Очень толковий мужик». Владимир перевел подых и додав интимным голосом. — Мы еще допьем свою чашу. Не исчезай. Я закрываю совещание. — Не терпится посовещаться с тобой вдвоем. Сейчас будет попойка для избранных, а потом мы с тобой продолжим обсуждение кое-каких вопросов. Вин засмеялся и рушил на сцену. Лерик, невисокий, вертлявий чоловічок, стояв коло трибуни і все розкланювався. Вдоволено водив масивним носом і відкидав помахом голови пасмо чола. Ведучий обірвав ті оплески і голосом бездарного актора оголосив Володимирів заключний виступ. Знову роздався шквал оплесків. Заброда поплив до трибуни. Зала вітала його стоячи. «Товариші!» – владним жестом зупинив овації, зробив красномовну паузу і заговорив гучним голосом. «За ці три дні ми побачили і відчули, яка сила ленінський комсомол, скільки добрих і великих справ на його рахунку. Наша рідна комуністична партія – має надійного помічника і опору в лиці ленінського комсомолу. Знову вибухнули оплески. Володимир перечекав, поки вони втихнуть, і знову заговорив. Голос злітав під стелю, а мікрофони розносили його по всій Україні. «Слава великому Леніну!» Зал відповів гучним «Ура!» «Слава КПРС!» «Слава комсомолу!» Коли втихли оплески, всі стоячи співали інтернаціонал. Рево відкинув голову, витягнувся як тятива і замер. Вимовляв слова з таким почуттям, що збився з мелодії. У його позі і вигляді було щось від присудженого до страти. Але смертну кару йому замінили довічним ув'язненням. Марія залишила залу і поїхала до редакції. В кабінеті заступника редактора накривали стіл. Жінки робили бутерброди, розставляли чашки, склянки. Профорг Євмен прочинив двері, побачив Марію і розтягнув рот у широкій посмішці. «Розслабимся? Якщо так, то гони керебе». З якого приводу розслаблення Марія складала на столі папери?